Vale, en primeiro lugar eh, preguntar-se como comezaches no mundo do motor en que modalidade te iniciaches Bueno, pues mira comecei no ano 89 e eh, a modalidade por aquel entonces estaba moito en auxe a, a radios de a, a terra eh, era unha modalidade tamén que máis económica co asfalto e eh, nada, comecei con, con un SEAT, con SEAT 124 Eh, eh nada, a ver, a, a, a inspiración, digamos que penso que xa non cinco anos, pero xa viña con algo de un algo de gasolina eh eh bueno, então chegou chegou esa idade, mas ou menos que que, que bueno, tiñamos a algo algúns cerpiños ahorrados e tal e eh, bueno, eh, decidimos empezar co ¿no? axuda de do dos amigos, porque, claro, esto todo puñera en funcionamento con equipos e pues non ter espacio dos amigos, non se pode. Eh, como lograches comenzar? Bueno, máis ben resistir non nos inicios no mundo do rally, porque costan, teñen uns costes importantes no inicio, invertir en preparación do coche, e inscripcións e demáis. Sí, pues, a base de iso, a base sobre todo da amistad de grandes amigos, que tamén les gustaba, Eh o que falámos antes, hai xente que lle gusta os o sea, que quere ser piloto, xente que quere ser copiloto, e xente que quere ser que lle gusta moito preparar un, un coche, e xente que a man como patrocinadores. E un pouco entre todos, pois conseguimos pois aguantar un equipo moi humilde, desde logo, pero que bueno, que fomos estando aí, fomos cada vez que Íbamos facendo campeonatos, pois íbamos, eh, quizás, tamén buscando máis, máis apoios, hasta, hasta que, bueno, xa tens un nova metade, as institucións tamén se axudan, e eh, xa conseguimos máis ou menos pois, un presuposto, ben se para fazer un campeonato inteiro, ou se non, pois, para, para poder fazer unhas 4 ou 5 provas para estar aí funcionando. Bueno, eh, cal é o motivo polo que compites na categoría de históricos e non con un coche actual? quizais son coches máis espectaculares. Eh, bueno, a mí os doun moita atracción eh traseira, a propulsión. Entón nos clásicos a maioría, o 90% son son son propulsión. Isto, entón, por ese é, é un dos é un dos motivos que máis me que máis me chama. Eh, e a parte da condución moi Muy, non hai ningún tipo de axuda É unha, unha condición moi, moi directa de ti pellearte ca, ca máquina Non hai axudas de controles, nin de, nin de nada non? Entón, xa é unha das cousas que máis mudo me... Bueno, pois estamos vendo que te has numerosos títulos Queríamos preguntar xe cal foi o primeiro título que gañaches E que supuxo para ti gañar por primeira vez un título? a ver, eh, supuxo, pues eso, darnos moitos ánimos non só a mí, senón a... a todo a todo o equipo e e reider que seguir invertindo, seguir traballando con moito esforzo. Eh o primeiro título foi en 94, foi un proxeito de campeón galego de, de historia. e eh, eh, nada, foi eh, polo está muy preocupado, bueno, por ser un primero que siempre eh, un equipo milen como éramos nosotros, zona del interior, que aquí nunca hubo mucha proyección de rally porque nunca hubo, nunca hubo ningún pues bueno, habrá que tener nos... bueno, muchísimos ánimos eh, ¿Actualmente con cuántos títulos de rally contas en Xerado? Pues actualmente con seis, tres Bueno, temos tres de campeóns de España e tres de campeóns galegos. Personalmente, cala é a tua preferencia, o nacional ou o galego? A mia preferencia son rallies de clásicos. Sean, claro, canto máis nivelaxe, é mellor. E ahora mismo, o que máis nos gusta, onde máis... gusta participar é no europeu. Xan varias provas do europeu, é verdade que... A nivel impresionante, unha extensión de luxo na parte do Grupo B, da época, na que o cambio era xaval, miraba vídeos e, e, e flipaba, e agora poder estar correndo lei no medio dele, é unha auténtica maravilla. Pasa que claro, o europeu pues, é, é caro, é, pero bueno, intentaremos fazer... A todos... Vamos a unha aprobada europea por vez. Bueno, agora vamosse preguntar polos coches Como dixas antes, comenzas con un 124 Pero a maior parte da xente Coñécete como piloto do Ford Escort Ou do Porsche Do 911 Ti con, con que coche te quedas? O espectáculo do Ford Ou a potencia do, do Porsche? Bueno, a fer eh, Eu personalmente O dixen antes O tema que me quedaba con clásicos por la, por la producción que teñen e tal O que máis me gusta é o Ford, indiscutiblemente. É un coche moi espectacular, un coche moi agradecido, incluso de cara a afición, de cara a mí personalmente. Me gusta moi to, de rapas moi con él, é moi noble, é un coche bonito. Que pasa, o POS tamén é... A mí non é tan bonito, pero é interesante porque os tempos sí que... Sí que xa, xa que son os tempos moi bons, né? nos gañamos dous rallies do europeo con el precisamente por eso, porque é un coche eficaz, un coche de toda potencia que ten, transmitía moi ben traciona moitísimo e para facer tempo, desde logo, que, que é o señor coche ora, para para pa, pa, pa diversión para pa, pa diversión propia e, e, do público e tal es corre bueno, eh, que sensación estás con novo Fork que extrañan esta tempada? a volta do, volta do, do Porsche o far agora ah, este estramo. Bueno, bueno, ese coche xa me ilustraba ah. tan, ou xa agora, bueno, deixamos o o pousa para cámolo de momento e eh, volvemos ao far. Ba, bueno, xa coñecía eh, bueno, la que, que bueno, volvimos a encontrar bien con él, pero bueno, non bueno, era, sí, era un coche, que mas ou menos já esas sensacións tivemos moitas E agora vamos xe preguntar por un tema que creo que se falou bastante tras loitar moito por ter un rally aquí na nosa terra, o terra de Melide fai dos anos que xe non se celebra e moita xente non sabe a que é debido Poderíanos decir a que foi debido eso para informar a xente vamos porque moita xente non Pois nada, mira, eso foi debido a, a falta de apoio institucional e a raíz de eso non se conseguiu acabar o o presuposto económico eh, non se podido facer foi unha pena porque era unha prova que estaba ahora mesmo xa consolidada tiñamos un nivel moi bo fin, éramos un dos, dos rallies que a mellor tiña do campeonato nacional eh, cada ano íbamos a máis o ano, último ano fixo unha ceremonia cer cer de salida da plaza do Obradoiro hai que recordar que os últimos nos últimos dez anos o único de evento deportivo que salíron da plaza do Obradoiro foi a Volta Ciclista e, e nos e, que, o, que o nivel estaba sendo moi bo e, foi unha pena perdelo e incluso agora a ver, a veces intentamos retomar o tema e tal pero cada vez vai a gostar máis conseguir sacalo sacalo outra vez, pero bueno de momento claro. ainda non está desgotado todo, o sea, intentaremos loitar a ver se si, si algún ano se pode volver a retomar o tema Esa era a seguinte pregunta, pero, pelo tanto, difícil volvelo a traer este rally terra de Melide. É difícil, é moi difícil, porque, aparte, a nivel federativo, as federacións, a federación española, no momento en que te caes do campeonato, bueno, volver a que chedeñan, a opción de facelo, é bastante complicado. Pero, bueno, en sentido, o mellor se si reunimos o presuposto ba, tenimos bastante boa relación con moitos pilotos así a nivel nacional e tal e penso que o apoio deles é todo que, que, nos, que nos volverían a permitir a, a facer pero o máis importante é iso, que, que, que as institucións se involucren Realmente, é que, é que crean unha prova a nivel estatal que está fazendo aquí no interior que non, temos, non podemos fazer moitas más cousas porque non, non podemos un, organizar unha regata de vela porque non, porque non temos mar. Entón, pois, algo que se pode fazer aquí é que estaba consolidada que funcionaba, é que era un... A parte, tiñe un impulso económico aquí para zona impresionante, xeramos un estudio de, do impacto económico do Rari na zona, non se xeran de 193.000 euros, algo así... Má. Estaba, creo que, moi ben. O sea, a ver se si os políticos pañen un poquinho as pilas e eh, eh, creen nas cousas que realmente funcionan. ¿ver? Vale, Xesús, moitas gracias por atendernos e eh, moita sorte. Nada, grazas a vos. Eh, eh, eso, animarvos a que, a que venha xente de sangre nova para pa o mundo real que fai falta.